АУДІОКНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ ВІД СТУДІЇ КАЛІДОР Постав вподобайку цьому відео авансом, аби не забути зробити це пізніше. ТЕКА АВТОРІВ Таїс ВОГНИК ЕКСПОНАТ Сонце заливало затишну кімнату яскравим ранковим світлом. Прихід світла урочисто супроводжував пташиний крик, та такий лютий, ніби птахи, це другий фронт весни, що воює з нічним холодом. І саме на другий фронт покладалися основні надії природи після першого. Після шурхоту молодого квітневого листя, на весняному вітрі. На обличчі вгодованого і червонощокого родні красувалися сонячні зайчики. Він засопів, закашляв і розплющив заспані очі на зустріч новому дню. Сьогодні субота, і він піде провідувати свою бабусю і їсти солодкий пиріг з вишнею. Це... Їхня домашня традиція. Родні схопився з ліжка, похитнувся і поплентався у ванну по дорозі, поцілувавши фото своїх милих і добрих батьків, притискаючи до серця кольорове фото в золотій рамочці. З фотографії на нього дивився засмаглий чоловік у сорочці-гавайці з білосніжною доброю усмішкою і оксамитовими м'якими очима. Років ті Шатен. З стрижкою, що дещо відросла. Поряд з ним стояла жінка у червоній сукні. Її обличчя випромінювало всепрощення. Риси обличчя були м'які. Очі темно-блакитні. Волосся трохи нижче плечей завивалося у світло-русяві локони. Таке враження що будь-яку людину у світі вона виправдає, у будь-кого повірить і завжди простить, якщо потрібно. Родні дивився на фото своїх батьків щоранку. Він то зітхав, то сміявся, то загадково мовчав, а іноді впадав у глибокий смуток. Він дивився на фото найдорожчих йому людей, і зовсім не пам'ятав, коли він їх бачив востаннє. Батьки працювали на уряд у Державній секретній службі і змушені були довгий час жити в іншій країні, не маючи можливості спілкуватися зі своїм сином відкрито. Тільки зрідка, раз на півроку, вони надсилали йому посилку з листом та подарунками. День отримання посилки – був найщасливішим днем для рода, найбезтурботнішим і найказковішим. Йому здавалося, що він захищений своєю, хай навіть невидимою сім'єю, і він мріяв про те, як вони сильно люблять його, як пишаються ним і як прощають йому найгірші провини. Лугова доріжка – зустріла родні витонченою строкатістю логових трав. Бджоли, що прокинулися, діловито літали над цим різнобарв'ям: небесними волошками, сонячними кульбабками, над червоними маками, ляльково-рожевими незабудками і пухнастим градієнтом біло-жовтих та біло-фіолетових ірисів. У голові урода пролітали дні, один за одним. Зливаючись у довгі роки, він чомусь пам'ятав лише кілька останніх років свого життя. Працював він на старовинному, занедбаному млині, йому було близько тридцяти, але почував він себе глибоко старим: без дітей, без дружини, без рідні, окрім бабусі. Альбіни, якій виповнилося вже 80 років, і вона доживала свої дні в маленькому будиночку на околиці містечка Перехрестя. Він знаходився за милю від двох найбільших трас, що перетинали країну. Чому він обрав такий самотній спосіб життя? Розмірковував рот довгими вечорами, але не міг знайти відповіді. Лише туман у голові та й годі. Так, було кілька друзів у нього в місті, але більшу частину часу він відчував порожнечу відчуженості. Десь дуже-дуже глибоко всередині себе. А ззовні, зовні його дивна і невідома особистість завжди блищала усмішкою, а обличчя іскрилося щастям. Йому просто було соромно навіть думати про те, що світ був несправедливий до нього і в чомусь винний перед ним. Вроджена глибока скромність давалася в знаки. Тому раз у раз він усміхався, і на його обличчі утворилися складочки навколо очей і на щоках. Складочки вітання навколишньому бутю. Чи то пес, подорожній або просто джміль. Родні все знав одне він посміхався, він так часто посміхався, що бували в його житті довгі години, коли він геть чисто забував про смуток самотності, що ховався у ньому, немов хробак у спілому яблуку. У рода були блакитні очі, як у батька. І чудовий, дещо довгастий овал обличчя. Повні щоки людини, що живе на свіжому повітрі і працює в маленькому містечку в лісовій місцевості Центральної Канади. Ось так, крокуючи стежиною запашного лугу, він йшов в гості до бабусі, паралельно розмірковуючи, із якої деревини він зробить нове колесо для млина. Воно має витримувати тривалий вплив води, адже млин стояв на березі досить прудкої річечки, яка колись давним-давно була широкою рікою, як казав йому друг Хенк Бармен. Розглядаючи гай, він думав, що би то зробити. Горіх, звичайно, міцний, проте вода швидко вб'є. Візьму на я дубок ось цей зріжу. Містечко Родні було цілком цивілізованим, але також включало в себе і історичні будівлі, яким було понад 200 років, а саме – млин, сторожову вежу і тендітну церкву. Перехрестя також складалося із міні-супермаркету, ательє та бару-ресторану. У місті було не більше 400 постійних жителів. Решта часто бували в роз'їздах. Їхні будинки були порожніми, але прибудинкові газончики дивним чином постійно були викошені. Млин рода працював понад два століття він був і доглядачем, і екскурсоводом, і ремонтником. Він знав, що цей млин це історичний експонат і дуже дороживним. Млин молов пшеницю та кукурудзу, після чого отримана сировина у сірих мішках з натуральної тканини, щільно набитих борошном, вирушала кудись в місто. Куди саме? Родній сам до ладу не знав, проте розумів. Його робота дуже в ціні, адже не містить хімічно небезпечних частинок, які точно є... У борошні після промислової обробки він страшенно пишався своєю роботою, усвідомлюючи, що в ній закладено маленький місток в історію. Що ж, Хех, смішно. Родні абсолютно не знав, наскільки він мав рацію, коли розмірковував про місток в історію. Ну, гаразд. Вся справа в його дитячій наївності, яка не полишала його з далеких років. Щось у ньому так і не подорослішало, як у бутонах запашної акації, котрі засохли під час спеки, так і не розпустившись. Розмірковуючи про ніжний, солодкий шмат бабусиного пирога з кислою вишневою начинкою, рот присів на впочіпки, аби вирвати придорожній колосок і взяти його до рота замість цигарки. Так, для здоров'я корисніше все ж таки. Тугий, зелено-жовтий колосок не хотів рватися. Тоді він рвонув з усієї сили, і тут, вслід за білим корінцем колоска із землі, вирвалася якась дивна матерія. Сантиметри три завдовжки і один завширшки. Матерія! Одночасно була схожа на тканину, тонкий метал і пластик коричневого кольору. Хм. Рот покрутив матерію в руках, і вона ніяк не відривалася від корінця, ніби була єдиним цілим із рівним симетричним корінцем із стебелиною колоска. Що за диво! Він поклав колосок у кишеню, і вирішив вивчити його вдома детальніше, а заодно подивитися в мережі, що ж це за вид рослини. Майже під стрибом він наближався до дерев'яного будиночка бабусі, пофарбованого у ніжно-блакитний колір, з білими вікнами та симпатичними ромбоподібними клумбами біля фасаду, з білорожевими айстрами, схожими на дикі, і з жовтими осерединками. Бабуся відчинила двері у незмінному халаті з блакитної тканини з дрібним темним орнаментом. Її сиве волосся було закручене у пучок, а добре зморшкувати обличчя всміхалося. Вона, як завжди, проказала. «Внучко мій, рідненький, заходь, а я вже й пиріжок спекла. Зараз дістану з холодильника кисіль та лимонад зроблю». «Чи, може, тобі каву?» «Бабусю, привітик!» Родніт смокнув бабусю у щоку, і вони обоє розпливлися в усмішці, безглуздо засоромившись біля дверей. «Що там на роботі в тебе новенько?» – запитала бабуся. «Та все нормально, тільки треба колесо трохи підремонтувати, де-не-де -де прогнила деревина вже, але це дрібниця. А ти як бабусю?» «Може, треба чимось допомогти?» «Ой-ой-ой!» – -ой, злякано проказала вона. «Що ти, золоце? Все нормально у твоїй бабусі. Машина із продуктами приїжджає справно, пошту отримаю. А що мені ще треба? Хіба телевізор трохи полагодити? А то звук став який зовсім тихий. Зараз, бабусь, все зроблю». Взявши пульт від величезної плазми, Род швидко змінив налаштування і звук став гучнішим. Бабусин пиріг був таким смачним, що й словами не описати, просто «райська насолода». Поїдаючи шостий шматок поспіль і запиваючи його лимонадом, Родні посміхався, як кіт на сонечку влітку. Все було спокійно. Все було чудово. За вікном кудахтали декоративні білі курки, а трохи поодаль у саду ходив величезний грізний індик. Все добре. Світ весни вкотре увірвався в його життя яскравими та веселими фарбами. Поцілувавши бабусю на прощання, він попрямував додому, розглядаючи полуденне світло сонця, яке зникло за дощовими хмарами і потужним промінням виривалося на світ Божий. «Ех, що може бути кращим за це?» – подумав Рот. Але десь всередині, як море під час штилю, дрімала його нестерпна самотність. до біса. Не варто про це думати!» Він звично проганяв погані думки далі від себе. Надвечір туман в голові Родні іще більш загустів. Тривога накрила на мить і відступила, залишивши місце шорсткій порожнечі. Род увімкнув планшет і сфотографував колосок із корінцем та матерією в кінці. Потім фото завантажив до штучного інтелекту Google GPT. Гортаючи посилання та фото, він так і не зміг виявити збігу. Він відкрив фото знайденого колоска у Вікіпедії та виявив назву. «Елімус репенс». Це ж треба. Дивно, проте... Просидівши до півночі, Родні заглибився у вивчання рослинних волокон та рослинних клітин. Потім почав вивчати різні грунтові породи, і зупинився на чорноземі. Щоб не читав род, жодної такої матерії там не повинно бути. Змучений довгим пошуком, він заснув, щойно торкнувся ліжка. І йому снився дивний сон. У вісні він брів по луках усе далі й далі, доки обрій не зникав у чорному тумані. Він підходив все ближче і ближче до Чорноти, але обрію більше не існувало, тільки чорна хмара, що розповзалася прямо на землі і була у його розпорядженні. Але він продовжував підходити до хмари впритул, потім крутив головою праворуч і ліворуч, але горизонту все ж не було видно, все поглинула хмара. І тоді. Він відчув, як його груди стискаються від страху, і він закричав з жаху. «Ні! Пустіть мене! Я хочу додому! Пустіть мене, тварюки прокляті сволоти! Додому, додому! Ні!» Потім він кинувся у наступ. Але чорна хмара вдарила його електричним струмом і беззахисний Родні затрусився в конвульсіях та впав на землю. З його рота почала витікати піна. Род схопився зовсім мокрий на ліжку і пішов на кухню випити води. Заснувши повторно, він дотягнув якось до ранку. А вже в недільний ранок над ним взяли гору звички. І він знову розтягнувся в усмішці – вітаючи сонячне світло, що залило його кімнату божественним благословенням. Родні не міг більше перебувати наодинці з собою, і тому, прийнявши душ і поспішно з'ївши пару сосисок, він поспішив у бар на вулицю Четверта Смуга, яка була частиною четвертого центрального району крихітного містечка Перехрестя. Він підходив до сірої двоповерхової будівлі, в якій знаходився бар. Під назвою «Бар», так і сповіщала табличка. Конкурентів у цього закладу практично не було, крім невеликого алкогольного магазину на сусідній вулиці. На підході до місця Рода зустрів Купер, яким Род опікувався. Його біла шерсть була брудною. Він щойно піднявся з дороги, вітаючи друга. «Доброго дня, мій хлопчику! Привіт!» Родні добряче поплескав Купера по боках і дістав з кишені упаковку сосисок. Пес заскавчав і почав тертися об руки гостя. Їхня зустріч була теплою, дружили вони вже кілька років. Купер, велика бродяга без породи, Любив родні більш за всіх на світі. Після бурхливої і лагідної зустрічі, він вирушив у середину сірої будівлі, на перший поверх. Привіт, хенку, маленьке пиво. Рот посміхнувся дружелюбно. Привіт, роді. Худорлявий смиканий Хенк почав наливати келих для друга. Сівши на барний стілець, Родні згадав події минулого дня і сказав, щось негаразд у цьому світі відбувається. Так? Смішно. У цьому болоті хенк звів брови максимально здивовано. Так, друже, ось поглянь. Рот дістав з кишені колосок із кореневищем і поклав його на барну сійку. На диво він майже не розм'як і на ньому ще не виявилися ознаки в'янення навіть на стеблі. «Що за нісенітниця?» Хенк глянув на травинку із напускною байдужістю. «А ти поглянь подивися ретельно. Кажу тобі, так не має виглядати трава під ногами. Частина кореня має таку структуру, ніби її ткали на фабриці, та тільки при цьому використовували якийсь метал». «Дивна текстура! Дуже дивна! Звідки вона в землі? Чому вона є частиною корінця?» Хенк якось злякано здригнув плечима і замахав руками. «Ой, родні! Ну ти й фантазер!» Він чемно взяв в руки травинку, роздивився її на світло і повернув назад на барну стійку. «Та хтось, ймовірно...» Втратив тканину давно, чимало лежить історій в землі. Але чому корінець такий рівний і гладкий, ані зазубренки, ані звивинки? І чому він переходить у матерію, так ніби є його частиною, наполягав Родні? Хенк махнув безтурботно рукою, так ніби більшої дрібниці в житті він просто не бачив. Хенкі Зрозумій, немає друга ближчого у мене, ніж ти Зрозумій же, із цим світом щось зовсім не так Бабуся завжди каже одні й ті ж самі слова Вже кілька років Онучку, ріднесенький, заходь Пиріжок спекла, як здоров'я, як робота У бабусі немає проблем, тільки одне В телевізорі не буває нормального звуку Скільки я себе пам'ятаю, Хенку, усі слова одні й ті самі. Та й телевізор десятки разів вже втрачав звук. Якщо я щось запитаю про індика, курей, про рідних, вона все твердить «Добре у бабусі все, люблю тебе, мій онучок». Дивно це все, дуже дивно. Ну, так склерозжав старенькою, мабуть. Скільки їй років, вічливо відповів Хенк, а ти приймав свої таблетки? Уявляєш, не приймаю другий день. Позавчора налив води, хотів прийняти пігулку і почув шум колеса млина з вікна. Там камінь потрапив, не знаю що, але шум був ще той, а в мене ж там партія на помолі. Побіг розбиратися, а про пігулку так і забув на весь день. А сьогодні й другу не прийняв, сам не знаю чому. Зітхнув Родні, допиваючи килих як мед і облизуючись. Та все в порядку, Родні. Просто прийми пігулку, сам розумієш, справа серйозна. А може побічні ефекти, синдром відміни, чи як там його. Світ крутиться, сонце світить. Бабуся зі склерозом, а ти здоровий як бик. Вище ні, стримай і не журися. Так, напевне ти маєш рацію. Родній розтягнувся в милій посмішці. Давай глянемо, як грали наші у США, сказав Хенк, маючи на увазі збірну хокеїстів та вмикаючи плазму на стіні. Зараз буде спортивний огляд. Давай наллю тобі іще келих. Хенк підморгнув і потягся рукою до пивного краника. Друзі жваво почали дивитися спортивні новини, обговорюючи улюблених гравців та прогнозуючи Канаді, звичайно ж, перемогу. А потім, наговорившись, вони розпрощалися. У бар прибули ще кілька осіб. Родніш поспішав додому. Щойно він вийшов за двері. Хенк заумер. Його очі блимнули металевим холодом, і він якимось різким рухом, як роботизована рука конвеєра на збиранні автомашин, підняв долоню до обличчя із неприємним скрипом. Половина долоні відкрилася, і всередині у ній з'явилася панель. Засвітився червоний діод на панелі, і Хенк з кам'яним блідим обличчям та скляними, як у мерця очима, Заговорив монотонним брескітливим голосом, як тиха газонокосарка. Експонат категорії гомініди під номером один вийшов з ладу. Експонат номер 1 вийшов з ладу. Впровадьте термінових заходів. Мер міста забезпечував всіх жителів безкоштовним медичним обслуговуванням. Родній мав лише дві проблеми – це невеличкі стрибки тиску і депресія. І саме тому він повинен був щоранку приймати пігулки від депресії. Та трапився казус, і він уже другий день був без прийому ліків. Весь вечір Родні гнав від себе погані думки, влаштовуючи прання і готуючи вечерю. Він вирішив запекти індичку в духовці, адже йому так не вистачало святкових днів. Це, можливо, тому, що все ж таки він був самотній. Ізоляція, нехай навіть у найкрасивішому місті у світі, це просто справжнє пекло для душевної людини. А як же жінки, думав він, і не міг пригадати жодної жінки у своєму житті. Невже він був незайманим? Все йому здавалося дивним. Дуже дивним. У пам'яті все ж таки спливали іноді еротичні образи жінок, але він нічого до ладу не міг пригадати. Вночі родні наснився сон про те, що він сидить на терасі із картою і стеблинкою з луки у роті. Північ, південь, захід і схід – це те, що було йому потрібно. Він прокладав маршрути в різні боки. Потім у вісні він довго брів на північ, доки не натрапив на чорну хмару на землі. Повертався додому він години зодві, як йому здалося, і відразу рушив у шлях на схід. Проблукавши якийсь час, він побачив на горизонті її. Незмінну чорну хмару на землі замість обрію. Родні почав впадати в паніку. Вперше в житті його охопило невідоме почуття, а ноги почали підкошуватись, губи затремтіли, в думках засів здогад, що йти на південь і захід сенсу немає, тому що там буде та ж картина, що й на сході і на півночі». Він в пасці. Мозок родні, ладен був вибухнути. На серце впав важкий камінь. Він ніколи не був таким сумним, як зараз. Нові м'язи його обличчя, невідомі йому раніше, занили від навантаження з незвички. Він злякано глянув на небо, і великі краплі дощу полетіли йому назустріч. Зовсім мокрий і завмерлий, він побачив, як чорна хмара насувалася на нього з усіх боків, щоб поглинути його назавжди. Назавжди у безодню космічної чорноти. Назавжди вбити його і стерти з лиця землі, як непотрібну смітинку. У горлі застряг комок. Відчай відправив йому сигнал, що він нікому не потрібен. Смерть не така страшна, як те, що його ніхто не любить, і те, що ніхто про нього не думає. Холод. Тільки морок і холод поглинали родні, і з жахом та криком він прокинувся серед ночі, знову весь мокрий. Може, це моя хвороба? Вірно. Може, через пігулки, які я не п'ю, відновилася хвороба наново? «Як же ж, як же ж це я нікому не потрібен! А бабуся? А добрі батьки? Адже їхні посилки завжди випромінювали тепло. Як же так? Я кимось любимий!» Прокричало в голові Рода, і він глянув на передсвітанкове сонячне світло, що вже пробивалося у віконце, ніби натякаючи, що, бодай, світло любить його. Вранці... Пропустивши каву, сніданок і пігулки, рот помчав на лух. Він не міг більше терпіти. Він повинен був знати правду. Він почав рвати один за одним колоски і луки з божевільним, завзятим запалом. Він зривав і зривав. Потім впав на землю і почав роздивлятися їх по черзі. «Що це? Що це?» промайнуло в голові. Він схопився руками за обличчя. Колоски повалилися на землю. Небо! Небо справжнє? Він засумнівався. Тиск у нього підскочив до найвищих позначок. Адже більшість корінців-колосків були гладкі і без зазубринців, без нерівностей, як нові електричні дроти. Багато які з них – мали різного розміру шматочки матерії на кінчику, ніби вони були вирвані з одного полотна. Родні схопився і побіг додому за пилкою. Він швидко знайшов найближче від будинку деревця, клен, і почав пиляти стовбур прямо на рівні землі. Коли він допиляв молодий стовбур, почав викорчовувати і вирізати шматок кореня дерева. «Господи, де я?» Що зі мною? Корінь складався з якихось ромбоподібних волокон, які всі були симетричними і абсолютно однакового розміру, жодного грама асиметрії. Тоді він почав розпилювати стовбур і раптом виявив рівно забарвлену рідину, без жодних кілець всередині стовбура. І точно такого ж забарвлення як і зовнішня частина дерева. Як же я жив? Чому раніше нічого не помічав? Чи часто щось ламалося? Може, і не треба було раніше нічого лагодити та використовувати деревину? Питав він сам себе, але не міг нічого пригадати. Він почав пиляти дерева ще, одне за одним, і до знемоги особисто переконувався, що з кожним із них картина та сама. Родні згадував уривки свого життя, і вони кружляли над його головою немов шаленна карусель, яка на великій швидкості втратила керування. Хенк, бабуся, пес, посилки. Хенк завжди пропонував подивитися матч із хокею. Абсолютно завжди. Але ж не можуть матчі бути такими частими у спорті. Бабуся з пирогом. Вона ніколи не мала проблем, окрім гучності телевізора. А що пес? А що батьки? Ротній намагався згадати бодай якісь деталі свого життя і почав усвідомлювати, що всі події циклічно повторювалися, навіть фрази людей випадкових перехожих. Навіть відвідувачі у барі завжди були одні й ті ж самі. Що ж він таке? Він не пам'ятає себе зовсім, і тільки інстинкти та почуття кричать йому. «Ей, тобі треба жити, а ти не живеш!» Що з планетою? Невже ми просто іграшки в чиїхось руках і не більше? Тоді звідки він пам'ятав, як має бути? Адже він пам'ятав, що має бути дитинство, юнацтво, потім час, аби завести сім'ю, Звідки він має уявлення про інше життя? Родні зрозумів, що не зможе працювати на млині більше ніколи. Та і жити було більше немає для чого. Він впав у ступор, і білий туман обволік його з ніг до голови. А далі наступило безпам'ятство». Родні відкрив тремтячі повіки, реагуючи на сліпуче світло. Він лежав на білому ліжку у кімнаті, де стіни всі теж були білі і блискучі, але виднілося все ж таки одне вікно метри за два, десь в самому кінці кімнати. Раптом круглі двері праворуч від нього від'їхали всередину приміщення і перемістилися вбік. У проріз метра три заввишки увійшов двоногий, двометровий фіолетовий силует. Вся верхівка силуету, що віддалено нагадував людину, була вкрита очима, схожими на риб'ячі. На кінці двох довгих рук було видно клешні, схожі на клешні раків. Родні занудило так, що він мало не знепритомнів. Але звідкись зі стіни виїхала механічна рука зі шприцом і швидко зробила йому укол. Десятки риб'ячих очей наближалися до його ліжка і майже нахилилися над зляканим родом. Фіолетовий став і Родні почув. Ми знали, що потрясіння психіки не уникнути, на жаль. Проте маленький чорний рот, який встиг розгледіти Родні, залишався закритим. Родні заклинуло. Він не міг повірити своїм очам.